Частина 24. Розділ 3. Нікого не цікавить подивитися, куди прямує Памела. Це добре. Коли прийдуть автобуси, ці люди забудуть про спеку і спрагу на якийсь час. А от коли візитери поїдуть, а перед ними постане довгий шлях назад до міста. Його прохромлює думка. Генрі озирає своїх офіцерів і бачить багато довбнів, але мало таких, на кого він може покластися. Більшість хоча б напівпридатних забрав на якусь секретну операцію Рендолф. Генрі гадає, це якось пов'язано з наркотиками, в маніпуляціях з якими Андрія звинувачувала Ренні, але його це не обходить. Єдине, що його непокоїть, їх тут нема, а сам він упоратися з завданням не в змозі. Проте він знає, хто зміг би, і кличе його. Чого тобі, Генрі? питає Біл Олнет. Ключі від школи при тобі? Олнат, котрий вже 30 років пропрацював шкільним сторожем, киває. Тутечки. В'язка ключів висить у нього на поясі, зблискуючи в променях мутного сонця. Завше має їх при собі, а що? Візьми екіпаж номер 4, каже Генрі, і катай до міста якомога швидше, аби лиш не задавив нікого по дорозі. Візьми якийсь зі шкільних автобусів і прижини його сюди. Той, що на 44 місця. Олнатові це явно не до душі. Нижня щелепа в нього випинається суто по-янківськи. Генрі – сам сущий янкі. Безліч разів бачив у своєму житті цей вираз. Добре його знає і люто ненавидить. Цей вираз з кнарості ніби промовляє. Я бо й сам здатен за себе вирішувати, парубче. Ти не розсадиш усіх цих людей в одному шкільному автобусі, чи ти здурів? Аж ніяк, каже Генрі. Тільки ти, хто буде неспроможний повернутися до міста самотужки. Він думає про Мейбел і перегріту дитину дівчини Корсо, але, звісно, на третю після полудня тут значно побільшає тих, котрі не будуть у змозі подолати пішки весь шлях до міста. Або й взагалі рухатись. Щелепа Біллі Олната випинається ще крутіше. Підборіддя в нього вже стирчить, мов корабельний бушприт. «Ні, сер, мої обидва сини з дружинами мусять приїхати». «Вони мені пообіцяли, привезуть своїх дітей, я не бажаю розминутися з ними. І не покину тут мою дружину. Вона і так розстроєна». Генрі б струсунув цього дядька за його тупість і буквально придушив би його за егоїзм. Натомість він вимагає Волната ключі і просить показати, котрим відкривається гараж. А тоді каже Олнатові, що той може повертатися до своєї дружини. «Вибач, Генрі», – говорить Олнат, – «але я мушу побачитися зі своїми дітьми і онуками. Я на це заслужив. Я не закликав кривих, убогих та сліпих сюди приходити, і я не збираюся платити за їхню тупість». «А вже ж, а вже ж, ти файний американець, нема питань», – каже Генрі. «Забирайся геть з моїх очей». Олнат відкриває рота, збираючись протестувати, але передумує. «Мабуть, щось помітив у виразі обличчя офіцера Морісона. І шкрьобає собі геть. Генрі голосно гукає памелу, котра не виказує невдоволення, коли він каже їй, що вона мусить повернутися до міста, тільки питає куди, що і чому. Генрі їй пояснює. Гаразд, але у тих шкільних автобусах стандартне переключення передач, бо я не вмію на стандартному. Генрі голосно перепитує про це в Олната, котрий стоїть біля купола зі своєю дружиною Сарою. Обоє невідривно дивляться на порожнє шосе по інший бік міської межі. «16 номер має стандартну коробку», – кричить у відповідь Олнад. «Усі решта автоматичні. І скажи їй, щоб не забула про блокування. Ті автобуси не заводяться, якщо водій не замкнув на собі ремінь безпеки». Генрі відсилає помелу на завдання, просячи бути розсудливою, але повернутися якомога швидше. Автобус йому потрібен терміново. Спершу люди біля купола стоять, не дивлячись на дорогу. Потім більшість із них сідають. Хто приніс із собою ковдри, ті їх розстеляють. Декотрі прикривають собі голову від каламутного сонця принесеними плакатами. Ущухають мляві балачки, і тому ясно чути голос Венді Голдстон, коли вона запитує в своєї подружки Елен, куди поділися цвіркуни, не чуто їхніх співів у високій траві. Чи це і я оглухла, питається вона. Ні, вона не глуха. Цвіркуни теж або замовкли, або померли. У студії РНГХ повний повітря, свіжого прохолодного простір, центрального приміщення відлуніє голосом Ерні Барела Келлога, котрий зі своїм тріо «Втіха» гатить роковий псалом. Я отримав телефонний дзвінок з небес, і на лінії був Ісус. Двоє чоловіків не слухають музику. Вони дивляться телевізор зачудовано втупившись у поділений навпіл екран, як і Марта Едмонс, котра вже допиває другу пляшку пива «Бадвайзер», зовсім забувши про накритий простирадлом труп Клейтона Брессі поряд з собою. Зачудовано, як і вся Америка, і факт, як решта світу. «Поглянь на ніг Сендерсе», – видихає майстер. «Я дивлюся», – каже Енді. На колінах у нього лежить клодет. Майстер запропонував йому ще пару гранат, але цього разу Енді відхилив пропозицію. Він боїться, що висмикне чеку, а сам застигне. Він таке бачив якось у кіно. Це дивовижно, але чи не вважаєш ти, що краще б нам було чатувати перед візитом наших гостей? Майстер розуміє, що Енді правий, але важко відірвати очі від того боку екрана, де камера з гвинтокрила супроводжує автобуси і великий фургон з відеообладнанням, котрий очолює весь цей парад. Він знає кожну цятку на тім шляху, де вони проїжджають. Він усе там впізнає навіть згори. Візитери неохильно наближаються. Всі ми неохильно наближаємося, думає він. Сандерсе! Що майстре? Майстер подає йому коробочку людяників в Сакрец. Їх не приховає скеля, мертве дерево не дасть укриття, ані цвіркун не втішить. От тільки де саме це в книзі сказано вилетіло мені з голови. Енді відкриває коробочку, бачить там щільненько притулені одна до одної шість штук товстеньких самокруток і думає. Солдати екстазу. Це найпоетичніша думка за все його життя. І він від цього ледь не плаче. Ти можеш подарувати мені амінь, Сендерсе? Амінь. Майстер натискає кнопку на телевізійному пульті і екран гасне. Йому б хотілося побачити, як під'їдуть автобуси. Хоч який необдовбаний він чи там параноїк, те, як і будь-хто інший, він любить історії зі щасливим воз'єднанням до того розлучених людей. Але гіркі люди можуть з'явитися будь-якої хвилини. Сендерсе, тут майстре. Я виведу з гаража фургон християнські обіди на колесах і поставлю його під дальнім торцем складу. Там я за ним засяду і добре бачитиму ліс. Він бере до рук божого воїна. Підвішені до автомата гранати розхитуються, стукаючись одна об одну. Чим більше я про це думаю, тим більше впевнений, що саме звідти вони і полізуть. Там є під'їзна просіка. Вони, можливо, гадають, що я про неї не знаю, але... Майстрові червоні очі спалахують. Майстер знає більше, ніж про це думають люди. «Я знаю, я люблю тебе, майстре. Дякую тобі, Сендерсе». «Я тебе теж люблю. Якщо вони з'являться з лісу, я дам їм вийти на відкрите місце, а тоді покладу, як пшеницю в жнива. Але ми не можемо класти всі наші яйця до одного кошика. Тому я хочу, щоб ти пішов, зайняв місце там, де ми їх зустріли минулого разу, якщо хтось із них з'явиться з того боку». Енді скинув угору Клодет. «Саме так, Сендерсе. Але не поспішай. Підпусти їх якомога ближче і лише тоді починай стріляти». «Так я і зроблю». Іноді Енді вражає сумнів, що все це йому сниться. І зараз саме такий момент. Як пшеницю в жнива. «Йо, алілуя, але послухай на мене уважно, бо це важливо, Сендерсе. Не йди зразу, як почуєш, що я почав стріляти. І я не прийду зразу, якщо почую, що ти почав стріляти. Вони можуть здогадатися, що ми розділилися. Та я достатньо мудрий для таких трюків. Ти вмієш свистіти?» Енді засовує до рота два пальця і видає пронизливий свист. «Добре, Сендерсе! Чудово, насправді!» «Я навчився цього в початковій школі». Він не продовжує своєї подальшої думки вголос. «Коли життя було простішим. Засвистиш тільки, якщо побачиш, що тобі не переливки. Тоді я прийду. А якщо почуєш, що свищу я, біжи стрім голов підсилювати мою позицію. Окей». «Давай курнемо за це, Сендерсе, що ти на таке скажеш?» Енді підтримує пропозицію. На Чорній Гряді, на краю саду Маккоя, 17 утікачів стоять на тлі замурзаного небосхилу, немов в якомусь вестерні Джона Форда. Більшість із них у мовчазному зачаруванні дивляться на мовчазну процесію, що рухається по шосе 119. Вони стоять майже за шість миль звідти – але розміри натовпу не дозволяють його не помітити. Один лише раз ті дивиться на дещо ближче, і це наповнює його такою радістю, що хоч співай. Сріблястий фургон Одіссей мчить по дорозі чорна гряда. У нього перехоплює дихання, коли той наближається до виїзду з Гаю, до осяйного поясу, котрий знову тепер став невидимим. Йому вистачає часу, аби подумати про те, як жахливо все може обернутись – Якщо той, хто там сидить за кермом, а це Лінда, припускає він, зомліє і фургон перекинеться. Але ось той уже проминув на безпечну точку. Здалося, його там трішечки вихнуло, проте Расті розуміє, що навіть це може бути лише його уявою. Невдовзі його родина вже буде тут. Вони стоять за стоярдів зліва від коробочки, але Джо Маклечі, здається, ніби він її відчуває. Ця легка пульсація що бринить у його мозку кожного разу, як спалахує ліловий вогник. Утім, це можуть бути просто трюки його власного розуму, але він так не думає. Барбі стоїть поряд з ним, обнімаючи міс Шамвей. Джо торкається його плеча і каже, «У всьому цьому відчувається щось погане, містере Барбара. Усі ті люди разом щось жахливе в цьому відчувається». «Так», – погоджується Барбара. Вони споглядають, шкіроголовці, я їх відчуваю. Я теж, каже Барбара. І я, каже Джулія голосом тихим, таким, що її ледь чутно. У кімнаті засідань у міськраді великий джим і Картер Тібодо, мовчки дивляться на телеекран, де два різних кадри згори поступаються зображенню, що транслюється з рівня землі. Спершу зображення дрижить, як на відеокадрах наближення торнадо або відразу після вибуху автомобіля. Вони бачать небо, гравій і ноги, що біжать. Хтось бурмотить. «Давай, поспішай!» – голос Вульфа-Бліцера. Прибув транспорт з відеообладнанням. Вони, очевидно поспішають, і я певен, десь за хвилину ми… М так, ох, царю небесний, ви лишень подивіться на це! Камера панорамує сотні мешканців Честерміла під куполом у той момент, коли вони підводяться на ноги. Це виглядає так, немов великий натовп паломників разом встає після спільної молитви десь на відкритому повітрі. Тих, що попереду притискають до купола ті, що за ними. Великий Джим бачить розплющені носи, щоки й губи, так ніби громадян притискають до якоїсь скляної стіни. На мить йому трохи паморочиться в голові, і він розуміє, чому. Це він уперше дивиться сюди ззовні. Це вперше ним усвідомлюється монструозність і водночас реальність цього явища. Уперше він насправді лякається. ледь чутні, приглушені куполом, долітають звуки пістолетних пострілів. Мені здається, я чую постріли з вогнепальної зброї, каже Вольф. «Андерсона, ви чуєте постріли, що трапилось? Ледь чутно, немов через супутниковий телефонний зв'язок із кимось загубленим у нетрях Австралійської пустелі. Долітає голос Андерсона Купера. «Вульфе, ми поки ще не там, але переді мною малий монітор, і там щось схоже на...» «Я вже бачу», – каже Вульф. «Схоже, що там...» «Це Морісон, говорить Картер. «Він таки має чоловічі яйця, нічого казати». З завтрашнього дня його звільнено, – кидає Великий Джим. Картер дивиться на нього, звівши вгору брови. «За те, що він сказав на зборах учора?» Великий Джим наставляє на нього палець. «Я знав, що ти метикуватий хлопець!» Сам Генрі Моррісон біля купола не думає про вчорашні збори. Ані про хоробрість він не думає. Ані про виконання обов'язку. Він думає, що людей зараз роздавлять об купол, якщо він щось не зробить, і то терміново. Тому він стріляє з пістолета вгору. За його прикладом, кілька копів, тот Венделштат, Ренс Конрой і Джо Боксер роблять те саме. Галас і крики болю тих людей, попереду, котрих притиснули до купола, поступаються місцем шокованій тиші. І Генрі волає у мегафон. «Розосереджуйтесь! Розосереджуйтесь! Чорти вас забирай! Місця вистачить усім, якщо ви просто розійдетесь нахрін по сторонах!» Лайка діє на них ще протверезлівіше, за пістолетну стрільбу. І хоча найбільші упертюхи залишаються на шосе... Білл і Сара Олнати найупертіші серед них, а також Джонні і Керрі Карвер. Інші починають сунутись вздовж купола. Дехто прямує праворуч, але переважна більшість сунуть ліворуч на поле Алдена Дінсмора. Куди йти легше? Серед них і Петра з Генрієтою, трохи похитуючись після щедрих ковтків канадської сухої ракети. Генрі ховає зброю до кобури і наказує зробити так само іншим офіцерам. Вендлештад і Конрой слухаються, але Джо Боксер продовжує тримати в руці свій тупорилий, найдешевшого базарного виду з усіх, які коли-небудь доводилось бачити Генрі, пістолет 38-го калібру. «Азмусь мене!» – пиркає він, і Генрі думає. «Це все дурний сон. Скоро я прокинусь у себе в ліжку і підійду до вікна, і побачу там свіжий гарний осінній день. Багато хто з тих, хто вирішив не ходити до купола…» Тривожно велика кількість людей залишилася в місті, тому що вони почали відчувати проблеми з диханням. Можуть усе це бачити по телевізору. Чоловік-сорок засіли в діпері. Томі Вілла Андерсони самі зараз біля купола, але свій заклад вони залишили відкритим і телевізор увімкнутим. Люди, що стовпилися на дерев'яній підлозі салуна перед великим екраном, поводяться дуже тихо, хіба що чути чиїсь схлипи. Зображення високої роздільності кришталево чітке. Воно рве душу. Не тільки вони вражені видовищем восьми сотень людей, що вишукувалися вздовж невидимого бар'єра, дехто розпластавши долоні на тому, що здається просто повітрям. Вульф Бліцер каже, «Я ніколи не бачив такої туги на людських обличчях. Я…» Він затинається. «Я краще помовчу, нехай зображення говорить саме за себе». Він замовкає, і це добре. Це та картина, що не потребує ніяких тлумачень. На своїй прес-конференції Кокс попереджав. «Відвідувачі висадяться і пройдуть. Відвідувачам буде дозволено стояти на відстані два ярди від купола. Ми вважаємо таку дистанцію безпечною. Певна річ, усе відбувається інакше. Тільки-но відчиняються двері автобусів, як тут же люди ринуться звідти потоками». Вигукуючи імена своїх рідних і близьких. Кілька з них падають і натовп галопом біжить по них. Одну людину в цій колотнечі затопчуть на смерть, а 14 буде поранено, півдюжини серйозно. Солдатів, котрі намагаються забезпечити неприступну смугу перед самим куполом, змітають геть. Обірвані жовті стрічки з написами проходу нема, зникають в пилюці, здійняті підошвами поспішаючих ніг. Маса новоприбулих рветься вперед і розсипається по свій бік вздовж купола. Більшість людей плачуть, і всі вигукують імена своїх дружин, чоловіків, дідів та баб, синів і дочок, своїх коханих. Четверо або збрехали про наявність в них різних електронних медичних пристроїв, або самі про них забули. Троє з них помирають миттєво. Четвертий, котрий не знайшов свого живленого від батареї слухового імплантату, списку заборонених пристроїв, пролежить у комі тиждень, перш ніж сконати від численних крововиливів у мозок. Потроху помалу вони розбираються між собою, і все це бачать телекамери знімальної команди. Вони спостерігають, як мешканці міста і візитери притискають долоні до долонь з невидимим бар'єром між ними. Вони стежать за тим, як плачуть жінки і чоловіки, вдивляючись одне одному в очі. Вони примічають тих, хто зомліває, як всередині купола, так і ззовні, і тих, що вклякають на колінах і моляться, щепивши за дерці догори руки. Вони фіксують чоловіка на зовнішньому боці, котрий починає гатити кулаками по тій перегородці, що не пускає його до його вагітної дружини. Він гатить, допоки в нього не тріскається шкіра, і краплі крові мерехтять у повітрі. Вони роздивляються на стареньку, яка намагається торкнутися пальцями. Гладенькі побілі пучки, притиснуті до невидимої поверхні. Лоба своєї зарюмсаної онучки. Знову злітає в повітря телевізійний вертоліт і ширяє вгорі, передаючи образи подвійної людської змії, що розтягнулася на чверть милі. На мотонському боці листя горить яскравими жовтневими кольорами. На боці Честер Міла воно безвільно висить. Позаду міських жителів на дорозі по полях застрягли в чагарнику десятки покинутих плакатів. У цю мить воз'єднання, чи майже воз'єднання, політика і протести забуті. Кенді Кравлі каже, «Вульфе, поза всякими сумнівами, це найсумніша, найдивовижніша подія з усіх, які я бачила за довгі роки моєї репортерської роботи». Поза тим, ніхто краще не адаптується за людську істоту, тож потроху помалу збудження і почуття незвичайності починають розвіюватися. Афект воз'єднання поступається місцем настрою відвідин, а поза людською лінією по обидва боки купола відтягують назад тих, яким уже стало зле. На Мілівському боці нема намету Червоного Христа, куди б їх можна було доправити. Поліція збирає їх там, де вбогу тінь відкидають поліцейські автомобілі. Нехай тут почекають на Памелу Чен зі шкільним автобусом. Рейдова команда перед нападом на РНГХ дивиться в поліцейській дільниці на все це з таким самим мовчазним захватом, як і люди повсюди. Рендулф їм дозволяє, хоча скоро вже треба вирушати. Він перевіряє імена за списком у своїй течці а потім жестом кличе Фредді Дентона за собою на ганок. Він очікував, що Фредді засмутиться, дізнавшись, що його позбавили ролі головнокомандувача. Пітер Рендолф усе життя судить людей по собі. Але цього нема. Тут справа світить набагато серйозніше – за витягання з бакалійної крамниці якогось засмальцьованого старого пияка. І Фредді навпаки радий спихнути з себе відповідальність. Звісно, він був би не проти, якби йому поставили це в заслугу, коли все піде як годиться. А якщо ні? Рендолф таких сумнівів не має Один шкідник не роба, та ще тишко аптекар, котрий не промовить слова «гівно», навіть якщо побачить його в себе в тарілці. Що там може піти не так? Але стоячи на сходах, звідки не так давно шкереберць котилася Пайпер Лібі, Фредді довідується – що йому не вдалося цілком уникнути командирської ролі. Рендулф вручає Фредді папірець. На ньому сім імен. Одне з них – його власне. Решта шість належать Мелу Ширлзу, Джорджу Фредеріку, Марті Арсеналту, Обрі Таулу, Стабі Норману і Лорен Конрі. «Ти поведеш цю групу тим путівцем, – каже Рендулф, – ти знаєш ту дорогу. А ж, вона відходить від Малої Курви неподалік міста. Батько Нечупари Сема проклав там про. мене не цікавить, хто її проклав, обриває його Рендолф. Просто доїдеш по ній до місця, а опівдні проведеш там своїх людей крізь шматок лісу і вийдеш на задвірки радіостанції. Опівдні, Фредді, це означає ні хвилиною раніше, ні хвилиною пізніше. Я гадав, ми всі разом мусимо вирушати по цій дорозі, піте, плани змінились. «А Великий Джим знає, що вони змінились?» «Фредді, Великий Джим, виборний, шеф поліції, тут я. Отже, це я, твій начальник. Тому будь такий ласкавий, стули зараз пельку і слухай». «Вибачаюся», – мимрить Фредді, прикладаючи долоні горнятками собі до вух, з ухвалим, якщо не сказати більше манером. «Я під'їду і стану на дорозі, що проходить повз фасад станції». «Зі мною будуть Стюарт і Ферн, а також Роджер Кіл'ян. Якщо буші з Сендерсом настільки дурні, що чинитимуть тобі опір, іншими словами, якщо ми почуємо постріли з поза радіостанції, ми втрьох нападемо на них ззаду. Ти все зрозумів?» «Йо!» Фредді цей план здається насправді розумним. Чудово. Давай тепер синхронізуємо годинники. е е вибачаюся. Рендолв зітхає. Нам треба перевірити, що вони йдуть однаково, таким чином полудень у нас обох настане в один і той самий час. Обличчя у Фредді лишається зачудованим, але він слухняно робить, що йому сказано. Хтось з голосу начебто Стаббі кричить у приміщенні дільниці. Ух ти, ще один відкинув копита, от їх зомлілих уже понакладено попід тими крузерами, як колот на дрова. У відповідь йому лунає сміх і оплески. Вони там напомповані адреналіном, збуджені причетністю до того, що Мел Ширлс назвав службовим відрядженням із можливою стріляниною. «Вирушимо в похід об 11.15», – обертається Рендолф до Фредді. «Таким чином, зараз ми маємо ще майже 45 хвилин на те, щоб далі дивитися це шоу по телевізору. Хочеш попкорну?» – питає Фредді. «У нас його сила селена, там у шафці над мікрохвильовкою». «А чого ж? Можна, я залюбки». А там, біля купола, Генрі Моррісон іде до своєї машини і щедро пригощається прохолодною водою. Форма на ньому просякла потом, він не може пригадати, чи був ще коли-небудь настільки утомленим. «Це головним чином через важке повітря», – гадає він. Він засапався і, схоже, ніяк не може віддихатися. Але в цілому він задоволений собою і своїми підлеглими. Їм вдалося відвернути масову тисняву під куполом. На їхньому боці ніхто не помер. Поки що. І народ заспокоївся. Співдюжини телеоператорів снують туди-сюди на мотонському боці, намагаючись зняти якомога більше епізодів воз'єднання близьких. Генрі розуміє, що це порушення приватності, але він гадає, що Америка і світ поза нею мають право це бачити. А загалом людям здається на це байдуже. Декому це навіть подобається. Отримують свої 15 хвилин. Генрі має час, щоби пошукати своїх матір і батька, хоча він не дивується, коли не бачить їх. Вони живуть казна де, у чорта на рогах, аж у Деррі, і вже в літах. Він сумнівається, щоб вони взагалі брали участь у лотереї для відвідувачів. Новий гелікоптер плеще лопатями, наближаючись із заходу. І хоч Генрі про це невідомо, всередині цього вертольота сидить полковник Джеймс Кокс. Кокс теж не може нарікати на те, як загалом проходить День побачень. Йому доповіли, що на Честермілівському боці не видно ніяких приготувань до прес-конференції. Проте це його ані дивує, ані тривожить. Зважаючи на той багатий матеріал, який він уже зібрав, його більше здивувала би поява Ренні. Кокс віддавав честь багатьом особам за роки своєї кар'єри, і бздуна при владі він чує за милю. Нарешті кокс бачить довгу вервечку візитерів і навпроти них мешканців міста, яке потрапило в пастку. Це відриває кокса від його думок. А чи це не найжахливіше видовище, бурмочив він, а чи це не найжахливіше видовище з усіх, будь коли кимось бачених? Під куполом позаштатний підручний Тобі Менінг кричить «Он їде автобус!». Хоча цивільні ледь на це зауважують, вони або захоплені спілкуванням зі своїми родичами, або ще шукають їх. Купи здіймають радісний галас. Генрі обходить свій крузер. І дійсно, великий жовтий шкільний автобус вже проїжджає повсалон уживані автомобілі Джимаренні. Хай Памела Чен і важить не більше від 105 фунтів, у намоченому стані, але зараз вона зірка цього шоу та ще й за кермом великого автобуса. Генрі дивиться на свій годинник і бачить, що вже 20 хвилин по 11-й. «Ми впораємося», – думає він. «Ми впораємося з усім цим просто чудово». По мейн три великих помаранчевих ваговози котять міським пахорбом. У третьому Пітер Рендольф тісниться разом зі Стю, Ферном і Роджером, Запашний аромат курей. І лише коли вони з'їжджають з північного шосе 119, беручи курс на малу курву і радіостанцію, Рендольфа вражає одна думка, і він ледь утримується, щоб не стукнути кулаком собі по лобі. Вони запаслися купою вогнепальної зброї, але забули шоломи і кевларові жилети. Повернутися і взяти? Якщо так, вони зможуть встигнути на позицію не раніше від 12.15. А то іще пізніше. Та й бронежилети майже, напевне, виявляться зайвими. Одинадцятеро проти двох. Крім того, ті двоє лебонь обдовбані в грязь. Це мусить бути легка прогулянка. Не інакше.